سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون نحن أحمده ونستعينه ونستغفره ونأوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الله فلاه مدلله ومن يهده الفلاه هذه له وأشكد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بأكسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أهل الذين أمن تقول الله حقا تقاطب لا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أهل الذين أمن تقول الله وقول قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وميت الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فما با تين غير الحديث كتاب الله وخير هذه هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار موليملاجه شان نن تام وكابلي نشه عبادته في رمضان او صوم طيامه صدقه واستاد عبادته u narednim našim aktivnostima davetskim, da pocijetim, znači mi nastavljamo sa radom e, skraćene verzije objašnjenja određenih e, najbitnih fiskijih mesela i pitanja i da pocijetim da je najljepša čovjekova vjera ona koja je zasnovana na šarijeskim argumentima Korana i Suneta, a po pitanju detaljnih propisa fika, Uglavnom se e, propisi vraćaju ono što je pojašnjeno u, u, u hadisima. I zato treba svako od nas nastojati u toku svoga životnog vijeka, a oni koji su na školovanju u školovanja, da osnovni e, propise vjere izgrade na, na validnim i spravnim dokazima koji su nama pojasnili e, imami u obumet učenjaci. I velika je tu vrijednost i ne zaboravite i to je krupna stvar i trute se da, da sve što se pojasni, obradi, da to što bolje svatite razumijete. Ovo navodim spomenu kao uvod jer uglavnom nastojimo, nastojimo u govoru fikskih propisa da se oslanjamo, da se oslanjamo na, na argument znači ne da navodimo samo stavog učenjaka ili jedan stav učenjaka, bez argumenta, nego nastavimo sve što e, ćemo govoriti, da spominemo šarijanske argumente iz Kur'ana i suneta, uglavnom, jer većine argumenta su i suneta. A ja sam vama do sada govorio što se tiče islama, propisa vjer je uopšteno. E, uglavnom, i to znaju ovi koji studiraju, koji traži šerijsko znanje, koje su to labole. In. E, svo znanje se uglavnom vraća na dvije oblasti. Iako su razni, razne e, islamske discipline, e, postoje razne discipline i one se na, posebni odjeli na fakultetima kada se izučavaju određene oblasti i discipline, ali uglavnom znanje praktično se vraća u dvije oblasti. To su akidinske stvari i fikke stvari. I kad analizirate 90% pitanja ljudi koji zanima praktični, životni pitanje se vraćaju na akid i na fik. I zato u ove dvije oblasti čovjek treba dati najveći primat i oni koji studiraju i oni koji, jel, koji uh, uče vjeru kroz, uh, kroz ovakve uh, održenja, džemate i to svično. <hle> čovjek da se bavi uh, drugim sporednim stvarima uh, mimo akide i fika utošće puno vremena i puno truda, a tomu mu neće koristiti toliko u životu osim radi nekih informacija radi neke informacije koje čovjek neće mu naštititi ako ih ne zna. Dok nepoznavanje fiskih propisa i akidecki osnovni i temeljni stvari, a one se čita život mogu izučavati, a da ne dođe čovjek do nekog, do nekog kraja. A, u tome, ako čovjek napravi kiks pravi i prekršaj u toku života konstantno jednete te iste, a da toga nije svijesta. I zato nastojite i kroz vaše udruženje i kroz vaše aktivnosti da da, da firmišite ove dvije oblaze, znači, atidu i fik, jer nato mi vjera uglavnom zasnova, znači, to ono praktično što nama, što nama treba u životu. Mi smo došli u, u toku obraživanja, došli smo do poglavlja o vitre namazu, zadnji što smo bili radili, radili smo potvrđene, potvrđene sunete, a sad idemo, znači, određene druge na file namaze, poput vitre namaza, poput kriyamu, lejla i ostalih potvrđenih namaza da ih pojedinačno obrađujemo. Znači večera ćemo za lahvu pomoć koliko stignemo da obradimo o, o, o salatu, o vitre, o namazu, o vitre o namazu. Pa da počnemo za lahvu pomoć. Vitre u arapskom jeziku znači adede vitri odnosno ne neparan broj. Misli se na 1, 3, 5, i tako dalje. Čak je došlo gledosma hadijskoj bilježbi Harem muslimu od sva dva saija da je Allah Žešanuhu za sebe rako ina lahe vitrun i ohipul vitra Allah Žešanuhu je neparan i voli neparan. Ili došlo je u Hadisu koji govori o čistoću, načinu čišenja od nuždi, kar meni steđmare fel jutir onaj ko ko uh, se briše uh, prilikom obavljanja nuždi sa čvrstim predmetom, to je siđmar, sve bilo kamen ili drugo, kaže fel jutir, neka bude neparan broj. <coughs> A u drugim hadicima je da bude manje od tri. Šerijeska definicija vitir namaza je salatun tufa'alum bejne salatel iša u toluil fejži, u tohtemu biha salatu lej. Kaže, to je namaz koji se obavlja između jaci i sabah namaza i sa se završava noćni namaz, tako ga uglavnom većina Fak'iha definiši. <coughs> Zašto je nazvan vitr namaz vitretom, odnosno ima veze sa, broj, sa neparnim brojem? Zato što se klanja kao jedan rekat, kao, kao tri, pet ili više, govorimo o tome koliko, koliko je propisan klanat vitr namaz. <coughs> Zatim nakon ovog, jel da navedemo, a, da učenjaci a, imaju razilaženje lagano oko toga da li je vitr namaz sastavni dio kjamu lejla ili teheđuda ili to poseban namaz? Pa jedna skupina kaže da je, da je vitr namaz, kaže to je džuzumi salat kjamu lejla. Da je, da je vitr namaz sastavni, znači jedan dio nočnog namaza, da je sastavni dio nočnog namaza. E, kajamu lejla ili e, teheđuda, kako je u drugim širijskim tekstama. Dok druga skupina očenjaka kaže da je to posebna namaz, da je posebno vitr, a posebno kajamu lejla. Naravno, jedni i drugi se vraćaju na poznate hadise koje govori o, o planjanju e, kajamu lejla i vitr namaza. Jedni i drugi u neku ruku imaju, imaju pravo je u suštini to ne mijenja, jel, ne mijenja propis nijednog i drugog namaza. E, nakon toga očinjaci govori, naravno, on sva to da li je e, odnosno, e, u osnovi propis vitra namaza, da li on bađi ili, ili samo sunet, odstavno su potvrđeni sunet. I u, u tom kotexu poznate to su dva stava učinjaka koji su u svih knjigama nalazi, a to su e, ono čemu se izvojili hanefije, odnosno ne samo hanefe, nego ebu hanife, e, koji smatra da je vitra namaza, to je prvi stav očinjaka, da je vitr na njegovu uklanjanje vađb, znači ko neklanja vitr na mazda griješa, to je poznat Hanefiňskom mezibu, znači to je stav Hanefiňskom mezeba iako je na njemu samo Ebu Hanife, dok su njegova dva učenika, Ebu Jusuf i Muhabidu Hasa Šajbani, su na suprotnom stavu da je potvrđeni su neto. Čak kaže Ibnu Monzir, kaže Wa, wala ne znam da je neko se složio s Ebu Hanifom, u ovom stavu, da je klanja i vitre namazavača, narodno ne na onih koji slijedi hanefijski mezak od učenjaka do dan danas. Je. Misli se od Ulemije koja je bila poznata tada, jel, do, do, do, do, do kada je pisao u mozirskoj knjigu, u knjigu Eliž Maa. E, uglavnom, znači, o, ovaj stav se izdvojio se Ebu Hanife to, i zato smatraju da kada mi mu fredati, e, Hanefi, to je, kaže, od stvari u kojima se hanefijski meze bi zdvojio odnosu na ostale mezeve. I na ostale stavu učenjaka. A to je da je klanjaj vitre namazade važno. Drugi poznatiji stav i e, ono što je Allah za najbolji ispravljen stav, a to je da je klanjaj vitre namazade potvrđeni sunnet, na čemu je, znači, džungur, odnosno svi ostali učenjaci, od ashabata, vina, e, do i mama e, ko živi za vrijeme Buhanife i nakon njega. Spomeničemo odre lagano argumente jednih i drugih, mada ovaj konstantno, pazite ovi argumenti i za vitre namaz, konstantno se ponavljaće nam se kada govorimo Bajram namaz jel vađib ili sunet ili uh, fartki faje, znači ponavljaju se ti, ovaj, ti argumenti isti. Uh, isti u smislu toga da ima znači ima u velikom skupu namaza kažu je lda je pet vakata uh, namaza dnevni namaza noćni da pet vakakata namaza oni su samo važi, ovi ostali su sve uh, ili potvrđeni sunnet ili farqifaje na račun zate farqifaje što znači kako obovi jedna skupina spada od ukupnogsa sa ostali usto bra znači da željene tu naono oko bajram namaza oko dženazi namaza točno duška duž kao o tim namazima. E od argumenata sa kojim dokazuje Buharif e, svoj stav e, ima nekoliko hadisa u kojima ima slabosti. Poput hadisa e, Melamiyut firelisamina anako neklanja bitr namaz niti od nas, hadis koji je Ahmed ali slab hadis. E, i drugi ne naodimo e, uglavnom od jačih argumenata, kako možemo reći da svjači je e, Uh, oni poznati gradostani hadisi ejadu akhir salatikum bilayli vitra učinite da vaš zadnji namaz u noći bude vitrno hadismo teko na Hadis leh međutim el uh, iako došla naredba tu afganistanca uh, uh, kaže narodno što je došla naredba tu da se da, se, da se učini zadnji namaz kojim se slani noći da bude vitre pa kaže dokazuje da važi međutim uh, učenjat drugi kaže el ima mnoštvo drugih argumenta koji uh, svode ovaj ovu vajnsku naredbu, ovom sličnim hadisima, na istih bav da je mustehav klanjan. <coughs> ili, ili drugi hadis uh, koji je bilježi muslima, uh, qabla uh, klanjajte vitr uh, prije nego što prije nego što uh, osvanete, prije nego što ustanete na sabah namaz. Hadis bilježi muslim vredostaje, ono je da se ide od pudri, a, a, a, a, a prijetun je ovaj uh, poznati hadis od Allah i Novara. Uglavnom, znači, dokazuje s tim što ova hadisa došla nareda da se klanja u I to bi bilo u redu, jel, da nije ova... I, do, da, dokazuje sa hadisom koji je moći smo svoj s Ahiju, od Aiše radijallahu anha, da je poslanik, sallallahu alaihi wa svelem, kada bi klanjao on noćni namaz, pa bi htio da klanja vitre, ko prenoša Aiša radijallahu Rekao bi njoj, pumi, sve autirija Aiše. Rekao bi Aiši, ustani i klanjaj u Aiša. A pa kaže da nije, bilo, da nije važiv, ne bi je budio. E, svi ovi argumenti, ovdje koje, ova, tri i četiri koji su vredostajnja, u kojima je došla naredba, po vanjsku znači naredba, klanja i vitre namaza, kažu učenjaci, e, oni se, ova druga skupina učenjaka koji kažu da je klanja i vitre namaza e, sunnemu ekada, potvrđeni sunet, na čemu su svi ostali učenjaci, mi imaju e, kažu e, da e, ovi hadisi se e, svode na nedb odnosno da su Mustafa, na usost drugi hadisa u kojima je došlo pojašnjeno koji su namazi važni. Onaj poznati hadis od Talhib ibn Ubeydullah u kojem kaže onda je došao neki čovjek poslaniku sallallahu alejhi ve selle pita u gađ šta je sa čim te poslao poslanik sallallahu alejhi ve selle glavni uh, u kojem je između došlo ono što nas interesuje vode kaže Uh, poslanik sallallahu alaihi wa sallam mu je rekao uh, uh, salavatin fi javmi valile da je Allah šanu propisao nama, znači pet namaza u noći i dan. Kaže njemu ovaj uh, čovjek, u Hrvati došo Beduin, uh, pitao, kaže, Hel jel meni oba zaklanjam nešto mimo ti pet vakata namaza, pa je rekao poslanik sallam, kaže, la ila en te tawa'a, ne osim, kaže, da klanjaš dobrovoljno. Pa i na kraju Hadisa poznata, onda na kraju su završili, pa kad je uh, pitao ga navrlo, za post i za ostali ibadite, uh, pa je ovaj Bedio rekao, kaže, tako me Laha neću ništa ni dodatni oduzet oduzjet na ovo. Ovaj. Ču, sam čuo da je tu vjera, to je to. Pa je poslanic za, za njih rekao ne poznati će, in Laha pa Sadaqa, uspio, uh, uspio je ako bude iskren. Uh, drugi... Jači dokaz po ovom pitanju je, uh, hadis od Mu'azi i Buđebala, od Osama Abdullah ibn Abbasa, u kojim on govori o tome kako je poslanik s.a.a. poslao Mu'azi i Buđebala u Jemen. Poznat je onaj hadis uh, koji mi spominjemo po pitanju, oni prioriteta u dali. Pa kad mu je rekao i neke taqdomu i neke tehti, uh, ala kao minehle, minehle kitab, ti će doći narod, onih li kitabija pa vam onda pojasnio u što će prvo pozivati helekon eul ma te druhum i lehi ibadah ilah Ka bi nek prvo ono što ćeš pozivati bude činjenje ibadah ilah šano, obožavanje ilah ilah ilah Hadis inaš govori o prioritetima znači prvo u akidu pa onda poslije namaz i poslije toga zekad uglavnom taj hadis u ovom kocu s kojeg mi spominjemo namaza u njemu je došlo po pitanju namaza kaže fa akhbirhum anna allah kad farada alayhim nakon što što izgovori šahadat prime islam kaže obavestih da je allah džon onima propisao hamsa salawati fi yumihi wa leiltihim taj allah džon propisao pet namaza u, u noću i, u noći i dan pa ako to urade onda je obavjestio tako dalje do kraja hadisa šta je šta je ovaj dokaz jak dokaz za jak zbog toga što je poznato Uh, iz vre, uh, znači iz, uh, zna se da je poslanik sallalahova, ali nisam je poslao muhaz da bi džebela u Jemen pred kraj smrti. Pri nešto je peselio. Znači, to je bilo zadnje što je pojašnjalo po pitanju. A u tom hadisu je rekao znači, da, je, da je farz pet namaza. Nije poslanik sallalahova rekao da ima drugih farzova mimo ti pet namaza. Pa tako skupina članaka kaže da znači, ovaj hadis je znači, presjeca po ovom pitanju. Je da je bilo nešto drugo vađ, poput vitre namaza, neko drugo namaza, poslanik sa Lalaom, sad ne bi morao to pojasniti. Rekao bi ne pet namaza, nego ima šest namaza. Pa spomenuli da ima vitre namaza. Ili sedam, ili osam, kao ima neki drugi drugi namaza. Tako znači da su ova, inače ova dva, ova dva hadisa su, a, znači osnovni argumenti po pitanju toga a, da oni ostali, svi drugi namazi, mimo pet vakata namaza, nisu vađ poput znači mogu biti baš kifajni neki namaz, znači oni su baš popotret ima neka skupa šakaf mata da tehitul meschid baš znači kuješ mesheda da da kad je tehitul mesheda da da pošto ako je vaađimo onda se grešimo ako da nekla znači uh naravno velika rečina učinjaka je na tome da je, da je to samo sunet a ne da je vaažim ali znači ono što pobija sve sva ta mišljenja druga da ima neki drugi namaz Koji je, koji je farc, koji je važiv. Sin Hanefi je dolazio u ovdje jednu, dvanimnu eh, terminologiju. Hanefi je se inače razliku iz osudu feka sa ostalim, eh, ostala tri mezeba, džemurom, čenjaka, sa terminologijom. Hanefi je ovdje, kaže, ka od njih je farc, on naziva je farc ovi pet vakata namaza. Farc, a važiv vitre, a sunete ostali namaza. Tako da on ovaj trojnu neku terminologiju po pitanju obavezno slanja namaz. Znači imamo, kaže ima fars koja je stroga obaveza, a važib je malo blaža obaveza, ali je obaveza. i Čovjek je grešan ako ne uradi, tako da zaslužuje kaznu. A potrđeni sunnet je nešto blaži od toga Dok od džum hura očenjaka je dvojna podjela. Oni kaže ima fars i važib, jednote isto. A ostalo je mustehab, sunet ili svejedno koji je izraz koristili i u tome se razgleda i, to, i zbog te terminologije dolazi dolazi do do, ne, do odnosno odnosno raščo tumačenja ovititi pitanja. ne samo u ovom ne samo u namaz bitr namazu nego i ostali mi badatelji anefi upotrebljavaju ova ovaj ovu unutranju terminologiju po pitanju strogosti obaveze nekog propisa e, e, Allah zna najbolje znači dok dokaz koji također dodatno presuđuje po ovom pitanju je ono što je došlo mnoštvu hadisa da je poslanik sallallahu da je poslanik sallallahu alejhi ve klanjao vitr namaz na Jahavici preneseno od nekoliko aslama u hadisu Buhari Muslim po putu hadisa bla namera da je kana Resulullah sallallahu kana jutrela da klanjao vitr namaz na Jahavici Šta je tu problem, pa problem je tu, što poslanici, a došlo u drugim mada isma, kada bi htio farza zaklanja kaže sišao si bi sa jahalceva klanjao. Što znači da je na filu klanjao na jahalce, on je klanjao keamu lir, na jahalce, na filu je klanjao na jahalce, ili opšu na filu, a, i tu je klanjao vitrna maca. što to ukazuje da je, da, je, da je to sunet? Zato što kada je klanjao na jahalce, usmerio bi se u prav, znači, on bi klanjao pravcu kako ide jahalce. Nije bio ustao da mora biti jahalca u okrenuto pravcu Kibli. Uglavnom, to njegovo klanjanje vitr namaza na jahalcu ukazuje da je bilo važiv, ne bi klanio na jahalci jer je došlo u hadisa, da kada bi htio da klanja farz namaz, išao bi sa jahalci. Što znači ukazuje jasno da je da je vitr namaz, bio, da, bio, da, je sunet, da je potvrđeni sunak, a ne da je važiv kažemo da, da je važno znači osoba koja ga ne klanja naviše uh e, tretira se da je grešna da ima tri posjedca tog znači saveta uh e, da da navodimo dati detaljni argumente po pitanju e, o, ovog ova, ima ovdje slabih hadisa da navodimo koji su slabi nepotrebno navodimo slabi hadise kojima se dokazuje jedan i drugi stav druga drugo mesela vidan za vitr namaz je e, vrijeme klanjanja vitr namaza e, spomni mnogo no, učenjaka da je e, da je i žma učenjaka popot je ona e, govorao tam hidu Taberja e, jar tabriya wa wasatu e, ibrusu uzomidao od ste ili ne znam ne mogu spomniju da izma učenjaka na tome da se e, vitr namaz stanja od nakon jacije do, do sabah namaza. Do sabah namaza. E, sad ovdje, znači, na to mi je išma učenjaka. Međutim, po pitanju e, sabah namaza da li se klanja do, e, do klanjanja sabah namaza sunete il farza ili do nastupanja sabahskog vremena etu ima razilaženje. Znači, složenstvo se klanja između jacije i sabah namaza, ali se razilaze da li je dozvoljeno planjati vitr namaz nakon što nastu što što se pojavi zora, prava zora. Nač, nakon što nastupi sabah namaz, dali je dozvoljeno planjati vitr namaz. A to s 6 do 10 ovaj da neko prespava, imao je namjeru da planja recimo kjamu lil i da planja vitre sa kjamu lilom, pa, pa prespava kjamu lil, pa onda ustane i eh, sa dolazom lilom da li da klanja, a još nije nastupilo Već je nastupio sabarsko vrijeme, ali nije, nastupio, nije odšao ima vremena da se odi u džami. Pogotovo kod nas ovdje klanja se sabar namaz pola sata prije izlaska sunca. Znači ima dovoljno vremena da se može ustati. Da li je dozvoljno u da se klanja vitr namaz prije neki se klanja sabar namaz? Po tom pitanju učenjaci prednose čak pet stavova učenika. Uglavnom, dva su opšte poznata, njih ćemo izpomenuti. Prvi stav je da nije dozvoljeno nakon što nastupi zora, prava zora, nije dozvoljeno klanjati vitr namaz. Na ovom, su, na ovom stavu su bu, dva učenika, Bu Hanifi, a tu su je bu, bu Jusuf, Muhammeden, Hasan Hasanša Ibani, Sufjan Fevri, Isah ibn Rahoei Atay, Nehaj i Seidi Međudej. Drugi stav učenjaka, spomenućemo njihove dokaze, drugi stav učenjaka koji kažu dozvoljeno je klanjati, dozvoljeno je klanjati vitr namaz, nakon što nastupi sabahsko vrijeme, sve dok, se klanja, sve dok se ne klanja sabah namaz. Ovo je na ovom je džumu Hručenjaka. Znači to je mezer Malikija, Šafija, Hanabila, na tom stavu to je Ebu Othaur, i njihov najjačiji argument, odnosno oni smatruo da najjači argument u ovom pitanju, to što je preneseno odnoštva, od skupine Ashaba, da su oni klanjali, vit, klanjali vitr namaz nakon što nastupi e, sabatsko vrijeme. Prenose se Abdullahi Mesuda, od Abdullahi Nabasa, Ubadet ibn Samita, Odabud Arda, Hodeife, Aish i druge skupine sahaba e, da su klanjali vitr namaz nakon što nastupi sabatsko vrijeme. Još ime tu argument kažu nije preneseno od nekog drugog sahaba suprotan stav. To njiho, je njiho, njihova tvrdna, njihova mišlja. Međutim, ovi, e, druga skupina učenjaka navode da se prenosi obdula i minomera da bi ju na, na suprotno stavu. Da nije dozorbeno klanjaka. Uglavnom, znači, njihov argument, argument je ovo što se prenosi predaje od ashaba da su klanjali vitr namaz nakon na stupanje sabarskog vrana. Šta je dokaz e, e, prvog stava učenjaka za koje spomenuli, koje je na tom stavu? E, od dokaz za kojim dokazuju Prije svega je e, hadis od Abdelham Nomera, koji bilježi Muslimo svom sahiju, kaže Badiru, badiru subha bil vitre. Požurite, klanjajte vitr namaz prije sabaha. Badiru subha požurite prije sabaha namaza da klanjajte vitr. Ili, kaže, Hadis Abdullah namera u uh, uh, Mutehapun Alihi, u kojem je došlo salatu leili mrtna, mrtna, noćni namaz je klanja dva, po dva rekata, fa ida uh, uh, uh, haša subhat, salla rakatan vahmur. Kaže, pa, kada se boji da će na sub sabah namaz, kaže, klanja jedan rekat, tutiru lehu ma kad salla. I kaj, tako je klanjao neparno ono što je pri toga klanjao. Uh, Pa dokazuje se ova dva hadisa da u njima se jasno naziva da se klanja vitr namaz prije prije namaz subaskovog vremena. <gled> Takoj takođe kaže prednos Abdulah Namera da je on bio na tom stavu. E, Udanom e, ako bih nekako ovo da pa bude ispravno od ovoga, znači iako ovaj za najbolji, iako hadisi ovi ukazuju da je osnova da se klanja vitr namaz do do vremena ove predaje od mnoštva od skupina ashaba rasuđevalo posle toga e, ukazuje jel na širinu tog propisa da, da inšala nema smjerdje osobi koja pogotovo ima povod i razlog da je, da prespavala da ni uspela klanjati i tako dalje iz raznih razloga da ona koja pogotovo koja ima opravdanje da onda klanja nakon, za mnoho šta znači ovi rivad koji je presledao od skupine Aschaba. Poslije se pitan, samo da li se znači, ovi hadisu kojima je došlo da se klanja do Aschaba namaze, da li ono znači zabranu ili je to ono poželjno vrijeme kada je u osnovni se treba klanjati. A ovo što je došlo od Aschaba, da u tome ima širini. Svim da ovdje unosi ovaj jednu ovaj, nedobnicu dilemu, kada je Ibn Ružd, skupak izribe da oto među štehid, kada govori o ovoj tem, pa on kaže E, ovo što su radili s rabim e, možete razumjeti dvojni, kaži. Možete razumjeti da, e, razumjeti da su oni e, ne mora razumjeti da su oni klanjali vitr e, edae nego kadae. E, kakva raza? Kadae znači da su, možete znači da su klanjali naklanjavali vitr jer isteklo mu vrijeme sam ga naklanjavali prije, prije sabad namaza ili kaži, možete to mači da su ga klanjali edae kao da je to njegovo vrijeme da se klanja. Kaže, ali bliže da se razumije da, je to, da, je, da, su, da su to naklanjavali a, vidite nama, a ne da su klanjavali kao da je to njegugo vrijeme. da. U svakom slučaju, a, ovo stavo učenjaka i dovoljno nam je to da je nešto preneseno od skupine Aschaba, a, da su radili dovoljno u tome i da u tome ima u najmanju ruki širini. A, dalje, na, naravno, a, Kad govorim ovdje o vremenu, klanja vitr namaz, ovdje je bitno da naglasimo, znači, i, i oko toga skoro da nima razilaženja, a to je da je vrijeme u kojemu stehab da se klanja vitr namaz, a, znači, koje, koje je klanja vitr namaz, a to je u zadnjoj trećini e, noć. Znači, osnovno da se klanja od, od, od jacije namaza do nastupanja sabarskog vremena, a da je najbolje vrijeme, e, studost studo, od ahir, zadnja trećina noći. Sad pijen, koja je tu, kad je zadnja trećina noći? I tu imamo lagalno razilaženje u pričanjaka. Odakle si kada se miri zadnja trećina noći? Znači nije to zadnja trećina noći da neko podijeli, ili da je u 12 sati pola noći ovaj, pada od nje mjeri. Nego se gleda, pogotovo od nas je uprmenljivo, ovaj, kad, kad nastupa akšan namaz, kad nastupa ovaj, izlazak sunca, ili kada je zora, ili kada je, kada je, kada je jacija namaz. Lagana moja, nam lagano zdesu činjaka i jedna skupina učenjaka kaže težina noć se mjeri tako znači, od zalaska sunca do zore pa se taj to vrijeme podijeli na tri dijela i ona zadnji treći dio pa pet tri časa znači odje se od zori. Druga skupina učenjaka kaže od od jacija namaza do izlaska sunca i, i treća od jacija namaza do do do sabah namaza odnosno nastupanja sabahskog. Euh, s da nema ovdje nikakvog konkretnog, jer argumenta koji može presuditi reč ispravnoj ovo ili ono prvo, drugo, treće mišljenje i meza bi se potom pitanju razlišli kako se mjeri, znači kako da odredimo trećinu ili čak polovinu noći. Ja. Euh, a za najbolje, je najbliže ono da kažem jel ovaj, ili da se mjeri od jaci od jaci namaza do sabah namaza ili doakšama do izlaska sunca od akšama do izlaska sunca, to se tretira noć. Ili ako uzmemo od jacije, kada nestanu crve, ovaj, zrake, crvene zrake na nebu, pa onda do sabah namaza, kada se pojavi crveni zrak, kada nastane prava zora, znači isto je to to vrijeme. Vrijeme od akšama do jacije treba, znači vremenski, treba biti isto kao od nastupanja prave zore do izlaska sunca. Na osnovu toga, o tom zgovoru učenjacijama. I zato mi znamo po je, da, ova, da, da, da je da ima da ima greška ne samo kod nas kod mnogih intelektijima da ima greška u održivanju sabah namaza zbog toga što je, što je razmak između izmođakšama i jacije mnogo manji u odnosu na razmak između nastupanja pobakti ovoj a poznatoj većini selskih vaktija, od nastupanja sabah namaza do izlaska sunca Dači bude za 40 minuta više ili manje. E potom se znae znači da, da imaju tu greškočom čom je bilo govor govorimo o tome da sastapuju Znači ovo je to uh, vrijeme uh, znači ko je najpoželjnije se sklanja uh, se Nama šta je Duka zato uh, hadis od Iše radijalullah an hadis u Tefekun aleh uh, men uh, men kull kaže posan kaže ona Aisha uh, radijalullah kaže min kull lej kad avtara rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaže u svakom dijelu noći kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam klanjao vitr namaz min awwali layli od na početku noći wa ausatihi wa akhiri i kaže u sredini i u zadnjem dijelu fanteha vitruhu ila ila sa i kaže završi da završi završio uh, završ, uh, svoje klanjanje vitr namaza pred sehur pred prije sehur stink kaže učenjaci mnogi prenose kaže da je ittifa da su učenjanci složni od toga da je klanjanje vitr namaza kada ga klanja, kada ga osoba klanja sa sa noćni namazom da je najbolje da se klanja narod u zadnjoj trećini noći iđe do afel salati po bileili vitr kao hadisko ispočesto spominjeo da zbog namera radjela vanvuma, potreba pun alih učinite da zadnji vaš namaz u noći bude vitr a to je način nakon nakon kadamo legla koji se kanja namaz e ode uz ovu meselu na dolazi a to općenito se ova, ova mesela aktuelna bude za namazam pa se da više za namazam kanja noćni namaz e učenjaci govore o tom pitanju e, da li je dozvoljeno ispravno, propisano, ili odnosno kakav je propis klanjanja na file nakon vitr namaza. E, otkud to pitanje se pojavilo? Pojavlj se zbog toga, zbog opretovnog radisa u kojem kaže posladnih stanova učinite da vaš zadnji noćni namaz bude vitr, ako osoba klanja vitr namaz odmah nakon jacije, što je kod nas praksa ovdje, da se, da se vitr klanja zajedno sa jacijom, e, pa, a ako osoba hoće poslije da ustane klanjak jam len, da li ima to kolizije s ovim hadisom ako treba zadnji namaz da bude vitr ka, a, kako onda doklanjamo posle toga na filu na ro mislim na filu odnak je ja amli Volano potom pitaju poznate su tri stava učenjaka prvi stav učenjaka koji kažu da nije dozvoljeno da nije dozvoljeno da se klanja posle vitr namaza itako na fila. Šta im je dokaz? Naravno dokazim ovaj hadis. Dokazim ovaj hadis. Na ovom stavu je, znači manja skupina učenjaka, dokazim ovaj hadis u kojem je došlo da učinje da se zadnji namaz koji se klani noći budi vitren namaz. Ja kažem prvi stav učenjaka, kad kažem prvi stav, to ne znači da je on najbitniji, najznačajniji, nego na kovo rije da vidimo. Druga dva stava učenjaka su oni koji u stvari postaju u praksi. To je oni učenjaci koji kažu da je dozvoljeno i ono ona ona je treći savučnjak koji imaju jedan zanimljiv način izlaska iz tog iz te, ovaj, iz te dileme kako da se, kako da se klanja nakon gitna maza. Euh znači taj drugi savučnjak koji kaže da je dozvoljeno spominje se da je to da je na tome većina učinjaka u umetka od hanefijsko malikijsko ambelijskog mešeba i unutra šafijskog mešeba i na taj stav i da nabraju druge očenjaka koji su bili od mnog jaskaba na tom stavu. Znači da je dozvoljeno klanjati nakon vitrna maza na film. Koliko čovjek hoće da klanja. E, Navodi dokaz e, hadisu da iše radi Allahom kao bilječ muslimo svom sahihu i zaista ovaj dokaz presuđe i po ovom pitanju, po ovoj meseli. U hadisu je došlo e, da iša kaže, da je poslani kaže, kane i uselimu teslimen i usmijena kaže, predao bi kaže, predao bi selam, uh, na, klanjao bi tijamu lir, uh, klanjao bi vitre, kaže, i predao bi selam, i čuli bi njegovo predavanje selama. Kaže, thumme, yusalli rekaatein badehuma, a zatim je, kaže, klanjao nakon toga, varekata. yusallimu uh, vahu vaqaid, kaže, uh, predao je selam, uh, sjedeći. Uh, kaže, imam nebe, mnogidi učenjaci, vidili smo većina učenjaka u humeta, Kažu, znači, ovaj Adiz ukazuje na znači, to da je dozvoljeno, jer poslanik sa lalavom sedajem u ovom Adizu došlo, klanjava je dva rekata nakon što je klanio vitr namazan. Vitr koji je klanjava osak Iz ovog se razumije, znači, da je dozvoljeno klanjati dva rekata, da je dozvoljeno klanjati na filu neku poslije vitr namazan. I zaista ovaj Adiz, znači, predstavica po, po ovom pitanju, da li je dozvoljeno da li je dozvoljeno. Znači. da je dozvoljeno, da ne ima smetnje Naravno, bolje je da se klanja zadnji vitar, ali ovdje govorimo, ako bi čovjek iz nekog razloga klanjao vitar prije toga, pa dođe u situaciju da hoće opet da klanja. A to se 600 dešnji za Ramazan, ili ovo sad što imamo kombinaciju, klanjanje, kad se podijeli teravi namaz na dva dijela, klanja se poslije jaci jedan dio, pa klanja se onda ono što oni zavu keamu, ovaj ili noćni namaz, poslije ponoć i tako dalje. Pa onda tu dolazi dilema, i pa se je napravila čak i greška da se da oni koji klanja, klanja dva puta vitar. A to je to je problem. Jošla je zabranom u hadisu da se dva da se dva puta, dva puta, klanja vitre u jednoj noći. hadisu koji bilježi Tirmizi i Budau, da taj hadis je Herodose, on kaže po sam se i tran fileli vaide nema dva vitreta u jednoj noći. Znači nije dozvoljno fajit. Hadis od Talqedn Aliyah. Kođe znači ja sam zabranom se neklanja neklanje dva puta vitre I tu je problem. Ako mi neko rekao, pa što ima vezi, klanjuju sam prije toga, vidite, popij klanjak, ja vam li popij vitro. Znači, problem je tu što je došla zabrana klanjanja vitrena maca. A ona je treći stav učenjaka koji sam spomenuo, a to je učenjaci koji su došli sa jako zanimljivim, ovaj, a predvost je to skupine Ashaba, izlazom kao rješenje za ovaj problem, to je da nema smetja da se, klanja, da se klanja na fila poslije vitre maza, ali na poseban način. Kako? Kaže, kaže en jen kude vitra, da učini nakon vitra, znači da, da taj vitr koji prije klanjao da ga poništi. Kako da ga poništi? Tako kaže što će klanjati, kada hoće da klanja Klanjao je vitre recimo poslije acije i usto ono hoće klanjao kajavno lije. Po ovom stavu, kaži, treba da, da ponište na vitre. Kako da klanja? Klanja, kaži, klanja jedan rekat i nije ti sa da upotpuni onaj vitre. Jedan rekat od vitreta. I time, time, kaži, klanju par ambroke. I time poništeno onaj vitre. I onda klanja noćni namaz, dva, podva, dva, podva, koliko hoće, i onda ponovo klanja vitre namaz. Nadam da sam, sam razumio na takav način. Znači, tako što počni svoju nafilu nakon vitre namaza poslije ga klanja sa jednim rekatom. Nijeti taj rekat da upotpuni sanji vitre koji prije klanja, da bi ga učinio, učinio parom. Pa onda klanja po dva rekata koliko hoće na namaz i na kraju ponovo klanja vitre namaz. Ovo se prenosi, ovo inače, ovaj, unutar Šafijskom ezeru ima stav učenjaka, a prenosi od skupine Ashaba, od Osmana, Aliye, Usami, Abdullah ibn Amrera, Abdullah ibn Asouda, Abdullah ibn, ibn Abbasa od skupine ovih asaba se prenosi, da su, da, su, da su tako pojašnjavali da treba klanjati na filu poslije vitre namaza. Što, što odaklim ovo iz razloga da bi radili po onom hadisu iđa du ahere salatikom bi lejli vitra. Kako bi radili po ovom hadisu Mutefaka lehi, kada kaže poslani učinite da vam zadnji namaz u noći budi vitr. Ako dakle, učinite da budi vitr, mora na ovakav način, a nije dozirano klanjati dva vitreta u jednoj noći. E sad će neko őeći pa dobro šta je ispravniji. E, Allah zna bilje najispravnije ovo što je došlo o hadisu muslimo da iši radija glahana. Znači da ako je klanjan vitre da, da posje toga se klanja po rekata. E, da se klanja po rekata i da tu nema smetnja se klanja nakon vitre namaza. Problem ovog ovdje što se prenosi ovdje ovaj, ovaj stav od, od, od skupine Ashaba. Problem je tu što je ovaka, ovakva priroda namaza jako neobična. Da neko klanja jedan namaz i prođu određeno vrijeme, sati ili sati vremena, i onda ti klanja jedno, nekoliko rekata, jedan, tri ili pet, i onda ti dođeš poslije toga, klanjaš još jedan rekata da on je prošlo uvo, završio predoselan, sve, i onda klanjaš još jedan rekata da potpuniš ovim. Ovaj. Znači, takav, takav način, ne posti sličan primjer u šarija, to se može tako klaniti namaciti. Iako to je stihalo sa SBA, znači ni to nije to pitanje od poslanika sa to je stihalo od SBA, to je prenosno od njih kako da se jel, e, riješi riješ ovaj, je ovaj problem uklanjanja e, na fili nakon vidrena maza. U svakoj slučajkom neko radio potom stavu jel e, nema smetnje u tom, jel, da da jer slijedi e, ASBL. ASBL nisu nikada došli sa nekom novatarijom. Nije poznato ni vak je idu ni fiku da neko sa SBA došao sa nekom novatarijom. Može doći sa stavom koji nema argumenta, ali da doći sa tarjeta, pa nešto nije bilo poznato ali bolje je spravnije da se klanja ovog kako došlo u Adisu, koji bilježi Muslom svojom i ovdje ići rad e, Nakon ovog dolazi nam, a mi smo već u potpuno vjerio, kako sada vremena, ne može, ne može, ne može, to ne vjerujemo. Znači, dolazi ovdje pitanje koliko se rekata klanja vitru namaz. Tu imamo određene razilaženja, znači, u vjerovostom je Adismo prenešeno, koliko se klanja, tu se jedan nefije različno od džumvura, vi znate, kod nefije niz, klanja vitru namaz, osim tri rekata dok ostali meziba dozvodnje klanjati gačiji, ja had isto potvrđuju, pa to treba pojasniti. Nakon toga kunut, mi smo već o kunutu govorili, e, ima razljajuć učenjaka da li je da si neko vitri jedna reka, dali li je usloda, prije toga mora uklanjati nešto dva rekata neku na filu, i tu ima lagano razljajućenje, a, a onda a, a, koja je od ovom steha bučit nakon vitrna maza i kako se naklin, naklanjava vitrna maza. Znači ima tu više mesijela koje zaslužuju da se izdvoji posebno predavanje prije predavanja od javnije. Pa ćemo ovdje prekinu. Uspanikallahu navrhu hanke, škada je da je taj sa kojima tu uvede. Molim da će ona poveća cipu vjeri i da nas uvede u svoje džene cipu vjeru zajedno svoje. أن نحن المسلمون قادمون